залишивши собі два завбіжки з голубина яєчко, гальки. «Оце, візьміть і покладіть у гніздо!» Я здивовано посміхався. «Кладіть, кладіть, сяди на камінці!» запевняв Данило Степанович. Я зайшов у голубник і поклав під свою жарптицю два сірі камінці. Вернувшись, ще й пожартував. «Отепер я бачу, що жарптиця матиме дітей!» Камінних. У тон мені відповів Данила Степановича, я запитав, яке сьогодні число. Я сказав. Так, так. Дуже добре. Добре. Це він знову, мов, до себе щось виважуючи. А тоді до мене. Не знаю, як це пояснювати, але в мене в Голубнику теж траплялося, що голубки не неслися. Я таким голубкам підкладав чужі яєчка. Ті висиджували з них і вигодовували пескунят, а потім, частіше на другий сезон, молоді голубки починали нестися самі і виводили своїх малят. Не раз мав таке на своєму віку, але чим пояснити те, не знаю. «У мене вчора знесла голубка одне яєчко. Хай знесе й друге, а ваша тим часом хай сидить на камінцях. Побачимо. Я ще зайду до вас». Сам я в досвіді такого не мав, і нічого подібного не чув. Та коли я у наступні дні побачив, з якою любов'ю жар птиця моя, а за нею і голуб, прийняли ті сірі холодні і як ніжно, обережно, ретельно гріли їх, то вже з прожогу не заперечував би, що із камінців такими стараннями можна висадити собі дітей. Найцікавіше, так воно далі й вийшло. Рівно через 18 днів по тому, як підклали те каміння мої жар птиці, Данило Степанович, я вже й не чекав його, на ваті зі стерильного пакета, що витяг з-за пазухи, приніс двоє малесеньких, ще зовсім голих, сліпих голубенят. Він не сумнівався, що голубка надійно сидить на камінні. Вона справді хотіла малих. Помінявши камінці на голубенят, ми з Данилом Степановичем сховались за одвірками голубника. Як голубка себе повела, наче давно чекала виводка. Відразу почала годувати пташиним молочком. Виявляється, воно саме назріло і прибуло. Нині вона піклується цими підкладними вилубками з каміння. Не всяка мати так дбає про рідних дітей. Там такі... Тлусті-опецькі, як налиті. Удвох із голубом не відходять від малят. Щасливішої пари в моєму голубнику і сьогодні нема. З нетерпінням чекаю наступного виводного сезону. 1980 рік. «Я живий на всі 200%» Або «Симфонія голубиного польоту» Євген Концевич – Письменник, людина, українець. Завтра Спартакіада. Я зможу бігти. Теплим літнім днем 1952 року група юнаків прямувала зеленими вулицями Житомира до річки Тетерів, правої притоки Дніпра, яка недалеко від Житомира у Чуднімському районі й бере початок поруч із Південним Бугом. Був серед них і майже двохметровий атлет Євген Концевич. Атлет не лише у фігуральному, а й у прямому розумінні слова. Він віддавав вільний час в спортивному бігові. Оскільки у подальшому саме він стане героєм нашої оповіді, торкнемося, бодай, побіжно його попереднього життя. А Жінко народився 5 червня 1935 року в селі Млинищі. Мати Марія Іванівна працювала на колгоспній твариницькій фермі, де часто пропадав і син, бо дуже полюбляв живність і навіть мріяв стати ветеринаром. Про цю мрію він розповідає й досі. Батько Василь Пилипович займався кравецькою справою. Свою малу батьківщину Євген любив усім серцем, навіть пізніше, вже письменником переселився сюди з Житомира на кілька років і тепло згадує цей період свого буття. 1947-го голодного року сім'я знялася з родового гнізда і перебралася до обласного центру. Тут Концевичі придбали земельну ділянку в тихому провулку на тодішній околиці Житомира. Спорудили спочатку землянку, потім, звичайно, сільського типу хату, в якій після добудов-перебудов Євген мешкає й нині. Хлопець продовжив здобуття освіти в 19 й пізніше в 23 й школах Житомира. У ці роки затоваришував із чудовим однокласником Васильком Хомичевським. Вони ходили один до одного в гості, знайшовши прихильність батьків. І от закінчено дев'ятий клас. Настали канікули. Завтра треба взяти участь в обласній спартакіаді бігти півтори тисячі метрів.